اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولانا أن جاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّهَا اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعْهُ الذِّكْرًا دی جنا دا دیرشم اسی دی شروع گئی نو دیتہ سورت ابس هغه د دیو جن ویل کیږي چې په په ابتدا کې لفظ دع مس راځي یادې ته سورت ابس او تولهم ویل کی او سورت سفرا یا صورت عما یا سورت الساخه سوره ابن ام مکتوم د شانی نزول لوی نو مختلف نومنادی مشاور نوم د غلم بنید سوره عبس یا سوره عبس بیا د ربت او مناسبت دما ما قبل سرا اغذاد چمخ کی صورت او مکی صورت او اغه زامین مکی ذکر کول او دا صورت او مکی صورت ده دارنګ مخ صورت کې هم احوال لکیامت ذکر کېدل او پدی صورت کې هم احوال لکیامت اغه ذکر کېږي او دا اغي صورت کې تذکرت قیامت او دا اغي یو خاص نوم ذکر شه تو امه ای او دل تم صاخه ذکر کیږي کی یو خاص نوم د قیامت پیزا جاءت صاخه هر کله چې یو چغرش بنده کې سړی کېږي سو کېنه ژوند پرمندر او بل مضمون مکان نزول دا صورت کمزکه نازل شوه د نو د مکی صورت په نس د جمهور باندې ابن ابان سے بغم واي مکه کې نازل شوه علامه به کیم ذکر کړی نور کتابونو دلیل د مکیت د صورت داده که مکی صورتونو آیتونو لند لند او الپاس سخت وی او مشکل او بل عام طور اغیقی دلائل عقلیه ذکر کیگی مسئلہ و مسائل بگینوی او بل دا صورت چې د دې مضمون شانه نزول نمالومیږي چې کومه کیسه پکې کی ابتدا کی ذکر کیږي دو صحابي نو غم دلیل د دې خبره ده چې مکه کې نازل شوې ده او مکې اولنی دور کې نازل شوې ده ځکه نبی له صلوات و سلام هغه ډارټ واټو کوفار ول دعوت ورکو چې صحابي راغې په سترګو باندې مازور نو دا هغه ابتدائی دور کې تقریبا تقریبا دا صورت نازل شو ده بیا ترتیب د صورت نو ددې نمخ کی صورت نجم ده بیا صورت عبس ته بیا صورت قدر ده ان انزلناه فی لیلۃل قذر او مدامین پکې کی ذکر کیږي په ان شاء میزان د دعوت په ذکر شي چې دعوت کې طالب مخکې قلب کار دي چې کوم انسان کې طلب وی مسلمان وی په کاپره باندې مقدم دی مکانت او مرتبه د قران په ذکر شي انسان لبالا ترغيب ورکی شکر ترپتا نه شکرانه به ویری اصل خلقت کې وته وې سوجو کا خوراک کې سوجو کا مشاهید قیامت په ذکر کی او مسیر زيون د دو پریکینو د پر مسلمانان او د کافirano هغه په ذکر کی او سوره په ختم شي اغه مسائل چې غریده تمیزات ویلیکيږي چینو رصورتونو کې نشته نو دا کسه ابتدا کې چې دا د نور صورتونو کې نشته دارنګه الفاظ براش ان شاء الله کذبن ابنده الفاظ بل دی صورت کې راغلي د قیامت یو خاص نوم اغه د صورت کې راغله دی سورت ابتدا په اعتاب سره نبی له سلام ته دا د دې صورت کې راغله د بل زینشت اخری خبره د شروع و نمک کی شان نزول ل یو صحابی د نبی صلی الله و سلام دا نوم دی ابن ام مکتوم پدې سره یادیږي نوم عمر ابن کیس دی او د قریش سره تعلق ساتي قریشی دی بن فہر ندی او ام مکتوم وتزکوی دغه اغه د مور کو نیت ده دغه مور نو معتک ابن عبد الله مخزومیه مشهوره زنانه ده د صحابجو نده پسترګو باندې ماذورو مسلمان شو په مکه کې اسلامي رول ابتدائی دور کې مسلمان شو او پسترګو باندې ماذورو مخ کې نظر و بیا رستو او باز وای مازور و پیداو بارحال نبی علیہ السلام یو پیرم مجلس کې ناس تو او غټ غټ قریش اشراپ وسرو غدبہ شیبہ دادر ابی از آمن دی ابو جہل ابن حشام عباس ابن عبد نبی علیہ السلام ترو امیہ ابن خلف ولید ابن مغیرہ غٹ غٹ کافران راجم نبی علیہ السلام تو سلام اگری تدعوت ورکاو بدی امید باندې کچری دی مسلمانان شل نو د دې پوج باندې با الله جل جلال ډیر روزیات او هرکو ته ہدایت نصیب کړي څه کده سرداران دي دوران کې را صحاب را او د پسترګو باندې مازور او چې کم سترګو باندې مازور نو هغه عام طور دغه نه د ذکرونه کیږي د مازورتیه د وجه چې هغه مناسب نی ځکه هغه ته موقع محل نخ کاری الله جل جلال هم د عذر بیان کړي د انجا اهل اعما چې پسترګو مازو دغه میوانه سہابیونه ونه اعمال په ذکر کو یعنی الله جل جلال خدا او عذر ته اشاره وکړه چې دا سړی سره سا مازور ده نبی له سلام تعالی تعالی ته ابو کو چې د سړی راغه خدای مازور نو د نبی له سلام ایله دعوت دا ورکړه دې اقری انی علم نم مما علم ک اللہ تعالی خود له ما تو خه بعض لیکلې آیات مطلب ای آیات راته و دې مطلب راته وه اوس نبی له سلام ابله او د خیالم نو نظرې نه لږې د بار نبی نهبی اسلام د دا, دا خبره په نبی ل سلام تو سلام لوغونې په تندي کې دغه پیدا بدلواې پیدا شو چوس زې سلو سره مشول نه ما پر چې زدی دعوت ورکم د د ی پیدا شوه دا سوچ پیدا شو په ووج نو سلام لوغون ته کې تنې به دلګم چر د د خبره زما کټ نو که د اوس لوغون ته کې ماپکې نو زه ب ورکم دعوت ورکم نبی علیہ السلام تن عوام له دو د توجه وکړه اغه ته توجه اغه ته دعوت ورکو کافرانو د اذیم د چنبیله صلات و سلام تند لغون ته کی بدل کو الله جل جلاله نبی علیہ صلات سلام ته پدی باندې عتاب کو یا خد خبره جناب علیہ السلام دعوت ختم کله لاله د ایتونه نازل شو او بازول کلی دي چې پدغه مکه باندې د ایتونه اگر الله تعالی نازل ک چې کله نبی علیہ السلام الاولیدو چې دا کې پیټه اختیار ک نو د ایتونه الله نازلته برحال آ... ینه د نبی علیہ السلام اجتهاد داو کير دیو طالب دی برحال مسلمان دی هر ټیم ملاوی کی مجلس کی قید شي نور شدی مقدم دی د دادکار دا هر ټیم کی دی شندا مخکی ادویم د نبی علیہ السلام دانیه تو کدیم مسلمانان شی نو دیر خلق با مسلمان شی ادا مسلمان سڑے ده بارحال دیر تیم ملاوی کی دیده ده کار بیان که شي شی خدا اجتحاد د نبی علیہ السلام خطاو اللہ تعالیٰ تخوخ نو او مناسب الله اللہ جل جلال ہو پیغمبر چکم اجتحاو کیو خطای اجتحاد یو مسله هغه کئی او اگه کې خطای نو اللہ تعالیٰ دارک دا اگه ده اجتحاد تصدید کی علم کا مسئلہ خطا بیان کی وہی کٹشی ودا ختم کی دشی امتی پی عمل کی ختم ثواب ملاویږي یو اجر ملاویږي کم عالم چې اجتهاد کړي ختم عجر ملاویږي وو سنگل ملاویږي اگر چې تر قیامت په خطا روانه او کنه عالم مسئله صحیح روخ کله نو عالم تم ڈبل اجر ملاویږي چې څوک پی عمل کوي غتم ڈبل اجر ملاویږي او پیغمبر ته چونکو وہی راضي نو الله تعالی هغه غلطی مسئلے تصويب کوي نو اللہ تلا دا ایتون نازل که چې مناسب دانه نی اغا کاپیر دیده نیم مثال خود مردار دی قبر دا انتا لگن ازاکرنا ایک مثال ورکره غلطی ورکره او د کاپیران و داوت احمده ما دا اغا یو کلیپ آوری نو مثال ورکو گوره و یو دی اغا مریگی قبر دا انتا لگن دی یو تبا دا اغا تبا کم لمخ که من دا نه علاج با که چه کمریگی گی نیم نا اغا مسلمان ته تبلیغ انده سکه چې دی نور ملکونو ته لګین دی ته صرف مسلمانانو ته دعوه ورګي خپل مسلمانانو راټینګ کې ځای سید شي اغه ته چې خلک ګوري نور خلک بسږي هنه اغه تبلیغ والا پر مزاج باندې رد کو مثال ورکو مثال غلط ورکو نو قران مخالف ته مثال اکلن سي نه یو طرف ته خرمړيږي او بل طرف ته مخمليږي مثال بداس ورکه نبي وبسي شي ته بخر لوندای ک مخلاو مندای نو مسلمان مثال د حلال دی او د کافر مثال د مردار دی خبر زنده لکه نو حلال ساروی له بمنډه راک مردار ل نو بهر حال دا مثال اغه غلط دی مسلمان اغه مقدم دی په چا او بیا طالب چې طلب پکی وي بي. بیا ډیر مقدم دی په چا باندې پکا په رب باندې نو بهر حال الله جلال جلاله نبی السلام تر مساله سیدا کلاچ هدایت هو د الله لسکې خبر زنده او ہدایت ورکی الله تعالی په طلب باندې نو دا تاسو چې کوم کسان ناس دي الله تعالی د هغه پوزیشن بیان کړي کې طلب ملم نشته دی کې بدمشيري ده دای کې خپل مال باندې استعانه ده الله تعالی دا حل کو ته ہدایت نور کی او دا چې کوم راغ نو دا چې کوم حرکات کوي دا چې سم ازور ده خبر ځان تا او په دې کې طلب دی او الله تعالی ہدایت ور کوي طالبین نو قائده وت بیان کلا چې طلب ولا اگر چه هغه معذور ویناو داغه دروزر بهر حال هغه مجبور ده او دې مخککول په چا باندې په هغه باندې چې پاری پا کې سنشتا طلبه نشتا دا الله تعالی قانون نازل کو د دغه خبرې لپاره بهر حال نبی علی السلام چې بیا کل دا صحابو لري مرحبا بمن عذبني فيه ربي نبی علی السلام به مرحبا دی عکستا چې الله تعالی ماته دغه برک ایتاب کړه دې زور نه کړی نبی علی السلام بخپل صادر خور او دته به پر مهل هلکه من حاجه ایستا حاجت سشتہ او د دې وجنه چې قرآن کې ذکر دی نبی اسلام دوپره بهر ته ندی په مدینه باندې خپل خلیفہ نائب جوړ کو په مسلمانانو باندې او د خلکو تموز ورکو او دا اوللو مهاجرینو کېده د نبی علیہ اسلام صلی الله علیه و سلم نه مخه هجرت کړې ده ته او بیا د شهید د کاسی جنگ کې ده بیا په فتح د مدائن کې په کتسې کې بیا د عمر سیب زمانه کې بیا ده اغه وفات شوه دي او بعض وی نه مدینې ته بیا واپس راغله دي مدینه کې بهر هاله اغه وفات شوه دي نو دا شان نزول و مختصر غونته د دې آیاتونو نو الله جل جلاله فرمای هغه بس وتवला اا بس یې نم کھیتريو کو مخه بدل ک لغون ته مخه بدل ک وتवला او اعلان وکړو ولی انجا اهل اعما لیاجل انجا اهل اعما د دیو جن چې د تراغه الاعم یوم ازره پسترګو باندې عبد الله ابن ام مکتوم نو ګور الله تعالی د عذر بیان او دا ینسات چې کوم انسان د الله جل جلاله باندې معرفت او دغه په دین باندې معرفت سمره حاصل وی نو اغه چې عتاب رازيد اغه ز ل ډیر لوی ګلسکې دکه د الله سره تعلقي د پیغمبر د ټولو نه الله سره مضبوط تعلقي اسوې خدای څخه پکارو چې ابست او توللي تا مخاطب سي د ګرامر اعتبار سره تا تندې درو خو الله تعالی نبی له سلام تر ډایرک خطاب ورنو زیون کی زکب برداش نشی کو کی دا سيز ايونیکي زکه بیا برداشت نشي کولې پیغمبر خدای سره ډېر لوی تعلقي اوغت هغه ته د زور نه زور معلومې مونږ خدای نه پرمني کوي خوشالي ګوبې کو پیغمبر نک لوغون تک خلاف اوله کروشې او د الله د طرفه زور نه الفاظ مضبوط راشي نو بیا انسان ټینګې دې م نشي خبر زې ان تره لګا ان داغه پر برداشت بیا ډیر ویګراني لسمه سي پره کې الله تعالی او ته مخ کې فرمای عف الله عن کلم ازن تا تدی ته اولی اجازهت الله بخلیه الله تا ته بخنه کړدا هو ته اولی دې ته اجازهت ورکړې منافقانو چې دې تبوک لا ول الله تعالی او اور استے زور نه اور ځانته دل تکم د خطاب صیغه الله نه استعمالي چا بس ابسا الله تعالی پر ګچا غایب صیغه استعمال کړي یادی نبی رسولم هم مخامخ نبی رسولان ته نه چې تا دا کارو خبر ځاتہ نه د پیغمبر تعظیم دی پیغمبر باندې اسانی دی د الله د طرفه د محبت انداز دی ابسا وتولا ابسا یعنی مخه بدل کو وتول الاعراض کو انجاه الاعمى د دې وجې نچراغ د دې یو مازور انسان وما و ما يدركوا تصفط الله تعالی فرمایي پیغمبر دا گوکه د نبی صلی الله تعالی وسلم الله تعالی عذرخواهی کی داغه طرفم یو عذر بیان چینه تا تخپت نه و چې کې وجه سو دی کې پایدوا هغه تاسو خپل ګټه تلاش په هغه کې پیدا موهوم وا او دا پایده یقیني و د پیدې الله تعالی ذکر کوي یا بدا پیدا کې یا بدا پایده کې دا نو وحمشي مخکول پکاري کې یقیني شي مخکولو پکاري نو د پیدې یقیني و خو ته طتن و نو ته نه پوښتې د وجنه د رسته کوي هغه د سکل مخکولو نو د پیغمبر د ظرف الله تعالی هغه ته حضر خواهی که وما یودری که و تا تصفت و ای لا لاللهو شاید چه دک صحابی دا چه کم پستر گو بانده مازوره ده یه ذک که ده پاکشه وی وی ستا تالیماتی اوری دلی وی دگونان ازان پاک کل وی پاگی عمل کل وی. او یه ذک او ی نصیت کبول کل وی نو فتن فعهود فتن فعهود دکرا نو دتستا ده نصیت پایده ور کل وی. نو ضالو کې یو یقیني و دا لا ول کمال مرتبه د تزکیه چې انسان مکمل پاک شي یانې د مکمل کمال تر رسیدلې انتہی پاکشه و د هر سنه تزکیه شوي او یا یا او یا ابتداا سره بیان بیان ووري او ځل کې دغه پیدایشي او بیا دغه نرستو سوجي رپتر شروع کې او پیداوته ملوشي او تر شي یا ده چه نصیت ده کبول کده وی نو دک نصیت ده تک پایده ور کده او په هغه بیان باندې د عمل ده ابتدان شروع کده او ده تا پایده اغا ملاوشی وی لبه هر حال ده داوت مایار اغا طلب ده طالب مقدم ده پا غیره طالب بانده طالب سر محبت پا کاری ده ده ابل ازت لما ده که هم دراوانم اوخی میر اغلو نو که انوان ما اسمت درزنه بار نر د وړه کانو ته لاس وو چې لاس وو نو هغه ما سر کې نسل کې ما پرې بوت نه و نه کم زې بچو موږ د باجوړې دلته وي سبب وایي نو بس یره زړه کې مې الله تعالی و چې را وسته مې غېلور ما بچې د دان سره حواله خبر زنه تلګا دا الله پنځ باندې د دې خلکو ډېر لريقدر ده د دې صورت نم معلومي بس دا هغه پرې بسم الله الرحمن الرحیم ابس وا تولا بسم خ بدل کو و تولا یا رازی ہو کو والد انجا اهل العلماء وجنا چراغ د یو مازور انسان عبد ابن ام مکتوم وا ما یذری کا اس پتہ واتات پیغمبر لا لعوشید یزکا پاکش استاپ بیان سره د غناونونه او یزکرای نصیحت قبول کળે و فتن فاو نو دت فایده ور کળે و الذکر غنسیته چکه متا اوریدلو الحمدلله رب العالمین ملائکۃ لتف بن صلوات والسلام علی رسول محمد وال اصحاب ازید نیبی زیدی لیمان دیل <سؤال> عبیر بسید عفیت فرات النسیب اللہ حیر ورکر نسیب یلی رازی شہ ورلہ نسیب یونگرانم حبکی یلی رحمه ورکرم صل اللہ علیہ